Nokaj, ska du föra hem hem till påsk? Ja, alltså, genast efter att sändningen är klar så hoppar jag på tåget och får hem och så är jag hemma ända till måndag. <laughs> jag går. Ja, men det apropå att föra hem, ja. ska du ta och berätta för lyssnarna vart ditt hemme? Vadå? Säg då. Pormo. <laughs> Va? <laughs> no men alla vet ju att Pormoboa har skiten i skoa. <laughs> Nej! Ne, Bormo-indian! Ne, Bormo-boa har guld i skoan! Nej! Ja! Essie-boa som har shitun i skoan! Nej! Kai. Nu hittar du på dig! Och välkomna till Radio Fleppo. Programmet som varar in till påskan mm. uh, Men det var inte sant Nej det var inte sant för däremellan kommer fastan mm. Nej det var inte sant Det var inte sant för däremellan kommer fastan Fem minuter tidigare Vi säger inte det ja, Men Ted, det blir en jättebra öppning på programmet Det är som skitkul Men det är ju texten till en julsång Ja men det är ju hela poängen. det dom det är Ted och Kai här i studion och välkomna till en påskspecial special av RadioPleppo där vi ska syssla med allt sånt som har med påsk att göra. Jo, och först ska vi göra det som. som är. får man säga f***aste på radion? Nej, det får man inte för filtret så tog bort det rena automatiskt. Mm. No, men hur som helst så ska vi äta memma För Ted blev den lyckliga vinnaren i memmaföreningens årliga memmapott mm. <här> Jag var alltså på memma.com och surfar runt lite Och så följde jag i mina kontaktuppgifter Och så ringde de igår och sa att jag vunnit hela memmapotten <här> Ni, 900 kilo memma uh, Vad ska vi göra med det? Vi, vi äter ju inte ens memma Men jag gillar att äta memma Nej no, men jag hatar att äta memma No, då var det ju tur att det inte var du som vann, Kai no. Nu är det ju säkert flera Miljarder lyssnare I Sverige eh, Som inte har någon aning om vad Memma är för någonting Och för er så har vi förberett en liten presentation Ja Tjo, <skratt> Memma är en finsk postpress som ser ut som bajs Och shit på en fritt vad det smakar illa Det görs på rågmjöl, rågmalt Och syrap och äts vanligtvis Med mjölk nu ska jag sticka till oljen och köpa så tajta brallor som snorren syns. Vi hörs! Ted, jag tror jag måste ha mer mjölk här. Mm. Oh, fy. Mm. Alltså det smakar ju helt f***igt äckligt. Kaj, det gott? gått? Mm. Mm. Memma. Mm. Jag ska inte ha mer, men... No, Memma så so, hör ju i alla fall till påsken och vi ska fortsätta här i Radio Pleppo idag med posttraditioner och vad är då bättre än, da-da-da, en spännande äggjakt? Näe. Vadå nej? Kai, varje fucking påsk så ordnar du en äggjakt åt mig och det slutar alltid på samma sätt. Nå, no, hur då slutade? det? Nå no, med att jag gör bort mig och så sparkar du mig mellan benen och så spränger du därifrån. Mm. Det får räcka med sånt, inte jag. Det här är annorlunda, jag lovar. Jag har hållit på hela natten och förberett och det kommer att bli jättekul. Mm. Bra, nu no, ja. Nu no, Här är första ledtråden. Mm. Uh, leta bland hårnät, pacemakers och silvergrått skägg så finner du snart ditt första ägg. <laughs> så första ägget är alltså någonstans på Radio Vegas redaktion. Åh, oh, oh, oh, oh, oh, Birger, min söta lilla kompis Nå, vad har du gjort idag då? Va? Vad har du gjort idag, frågar jag Säg då, inte fattar jag Åh, en gång till så tar Matti dig till så får du en spruta Förstår du inte ditt husdjur? Tappa inte tålamodet. Nu kan du köpa Animal Talk från Pleppo Toy. En genialisk uppfinning som översätter det som djuren säger till vanlig svenska. Käll hit i micken, Bruno. Roligt, du är i huset. Hungrig, hungrig. Skulle gärna bara mig, kasta bollen yes, no, men här får du mat Och sen kastar vi bollen Och så, överraskning En tik som du får göra vad du vill med <laughs> Hurra, wow Hurra, knasa. hurra, knasa bollen Djuren är våra vänner Har du aldrig önskat att de kunde prata Skaffa Pleppotois Animal Talk Älskling, missan försöker säga någonting Ta du hit den där översättarmogängen Okej okay. Klia mig, smek mig, klia mig Jag är fin, smek mig No men visst du fin Åh oh, kom hit oh. Anna så jag har kackat på mattan Köp genast animal talk Från Pleppo -toy. Den klarar av tiotals djurspråk Allt från de vanligaste husdjuren Till exotiska arter och till och med boskap Gräs, gräs! Mm -hmm. mm -hmm. Läpputoy, läpputoy, Det här är Radio Påskpleppo med Ted och Kai Och idag sysslar vi med påsktraditioner Hela sändningen Och just nu är Ted ute på en hejdundrande äggjakt Som jag har förberett åt honom Ted, hur går det? Är det någonstans här, Kai? No, ledtråden så sa ju Leta bland latex, leder och lack Så hittar du ett påskägg, tack <laughs> Ja, men Kai, jag har letat igenom Hela A-lagets nu Och jag hittar inte någonting men, Där Ja <laughs> Ah, <laughs> Hittade du I, i Annas stövletter <laughs> ah, ah, Vad är det, en råttfälla Men det är ju bara ett kämt, sluta nu Titta vad, vad fint ägg du fick, Rölli i <laughs> Kaj, Mina fingrar, de är ju helt svullna. Ja, men där någonstans med ägget så borde du ha hittat nästa ledtråd som leder till nästa ägg Jag vill inte ha mer ägg, Kaj jag slutar nu, dina äggjakter är alltid så elaka och hemska och så gör det ont Nej men det är ju halva äggjakten kvar och, och i slutet så finns ju det största och bästa ägget Och jag har ju hållit på hela natten och förberett och det är påsk Nej och... Kai, Kai, jag säger nej nu, jag drar strecket här Nej men om vi går direkt till det sista ägget då så du åtminstone får det nej. nej men det är bara här på andra sidan korridoren i, i, i, i lilla arkivet Okej okay, då mm, Bra no, no, ja. um, no, Det enda som du måste tänka på här I den sista äggstationen Som leder till det stora ägget Så är att du ska dra rätt bra, Vadå? Dra rätt Gå in bara så förstår du nu. Jaha um, no, Här är två rep i taket <laughs> Och jag ser ju att De leder till två badkar Som också finns i taket så jag får ju anta att när jag drar i ett rep Så kommer vad som nu sen än finns i badkaret Att komma ner över mig <här> Så om jag drar i fel rep Men välj ett rep nu bara <här> <här> För <fuelen> Men det är ju den där memman som du vann 900 kilo <fuelen> Ted Du ser ut som, som kackamannen Från brunlandet Nej <fuelen> det här är inte minsta kul Och nu återstår bara en sak Vadå? Nå det här Nej <fuelen> <huelen> <huelen> <huelen> <huelen> Tack, välkommen. Vad får du lov att vara? Hej, skulle det gå? Jag har med mig min gitarr att jag skulle göra min beställning med den. Ja, visst. Jag vill ha fikon och glas, torta och lesk och och albatros ägg. Jag vill ha arter och majs och korvar och fläsk och fem stora kabanossar. Okej, får jag låna gitarren? Ja, visst, visst. Våra fikon är färska glassen, är söt och läsken får du på köpet Vi har arter, och majs och korvar, men tyvärr inga kabanosser Är du säker på att kabanosserna är slut för oj, vad de ska smaka? Bästa servitör ge mig en sådan, annars kommer jag ej tillbaka Gode hern, vad annat kan jag göra än att säga att jag beklagar Men på vår meny finns mycket annat gott och säkert något som behagar no, Hur ska jag säga detta på ett vänligt sätt utan att någon blir ledsen Jag skiter väl i era äckliga meny, jag vill ha kabanossar Bäste hern, får jag i ja. Mm. Eh, vad ska jag ta mig till när de inte finns? För jag kan ju inte trolla. Men andra läckerheter har vi i mängd om ni på menyn vill kolla. Kan man kalla detta för en restaurang? Ni har inte kappanossar. Betjäningen är usel stämningen. Bedrövlig lukten. Det luktar. Det, det luktar riktigt vidrigt illa Usch mm. Ja, ja. Mm. Ett ögonblick. Sikt åh här ifrån och ser det i din röd din fylla horribla afas. Ni är jobbig och dum och äcklig och skön och kommer aldrig mer till barnet. Klockan är legd dags och det är dags för Tekensbroks nyheter i Radio Extrem. Först inrikes. Och så utrikes. Till sist har vi vädret. Det var allt för ikväll. Nu blir det trav för sinnessvaga. här är Radio Pleppus med Ted och Kai. Vi var idag syssla med posttraditioner hela sändningen och ännu så gör det han. Ted, vad gör polisen här? Jag följ med här. Va? Nej. Ted, jag ringde polisen. det var ju bara ett skämt det där med memman Ted, det var ju skoj. Vad sysslar ni med här? Kai, du hällde men över mig, du sparkade mig mellan benen och sen låste du in mig i arkivet. Det är inte det minsta roligt Så jag ringer polisen Jag för, för bort honom bara Släpp mig nu är era feta Vet ni inte vem jag är? Nå no, vem är du då? No, men jag är ju Pleppokaj <skratt> Sådär <skratt> <skratt> Ja, bra. Nå <skratt> ja, i alla fall. Jag står här ute på gården nu. Och där borta står Klaus Werner och förbereder ännu en påsktradition. Nämligen påskbrasan. Vi, vi ska se. No Hej hey, Klaus. Uh, hur går det? <skratt> jo, ja, det går jättebra. Men vänta lite. Uh... Okej, okay. vejko. Bra, backa, backa. Ja, bra. Närmare. Kom, kom, kom. Kis, kis, kis. Jättebra. <laughs> Några last till, sen är vi klara. Ja, uh, jag ser att det blir en stor brasa. Ja, bigger is better. Vi har alla mina dejter sagt. <laughs> Jag ser ju att det är också att det ligger tankeverksamhet bakom det här. Att, att Du kan kanske berätta så alla som lyssnar vet hur man gör för att göra en riktigt bra postbrasa. Jo, man samlar ihop virke då, ris och kvistar och hör. Sen allt man vill slänga, tidningar och möbler och videon och sånt. Och sen slänger man alltid en stor jävla hög och tuttar på. Så det spelar egentligen ingen roll vad man sätter? dit. Alltså, ja. är, är det lagligt det här? Då? Ja, ja, sånt tjat. Det är klart att det... Ja, ja, ja, vägen nu, för här kommer Lauri med en massa leftovers från en loppmarknad. <hör> <hör> Tannepain! Kyt Kitos huvud! <hör> huvud! Hallå? Hallå? Klaus, det var ju... Hello. Klaus, det var ju en pensionär där på slaget. Helleå! Kan, kan du ju elda Hello. upp en pensionär. Oj, nej, nej, men det här fixar jag. Ta det lugnt. Jag ringer dig, Sanna. Brasa min färdig att tuttas. Ja, ta det lugnt där uppe. Jag ska lyfta ner dig. Klaus, det är ju som en hel hop med pensionärer där. Jaha, jaha. Ny dag med nya möjligheter. Finns det kaffe? God morgon. Lagagård, du ser trött ut. Har du haft den där drömmen om Vietnam nu igen? Jo, jag, jag, jag somnar först vid Haha. <laughs> Intressant det där, för du var ju inte i Vietnam. Nej, men, men skriken tystnar in. Vad är det här? Uniformen luktar jordgubb. Jo, ja, det var, det var tvättnad igår så alla kläder blev tvättade. <skratt> Inte får det ju gå till så här. Inte kan jag ju gå omkring. Lagärgård, får jag den där flaskan med vapenolja. Ja. Varsågod. Sådär. Inte kan ju en polis gå omkring och lukta hur som helst. titta här på Wikipedia. Vad är det? Tröghetslagen enligt Newton. Det står att varje kropp förblir i sitt tillstånd att vila om den inte påverkas av någon kraft. Så står det. Det betyder ju att vi kan sitta kvar här på stationen hela dagen. Vi har naturens lagar på vår sida. Ja, så är det nu. Lagagård, finns det flera game. Jag har rätat ut alla mina... Droger, går. de verkar finnas överallt i den här stan. Jo, de är nog vanliga. Jag tror att det rör sig om en liga som köter importen och säljer vidare. Det kan inte bara vara en person. Jo, det är otroligt. Och det är ju vårt uppdrag att hitta den här ligan och visa deras ledare vem som bestämmer i stan. Jo, så är det. Ja. Det är ett farligt och svårt uppdrag, men om vi jobbar hårt så kommer vi att klara det. Mm, det kommer vi. Det här nya Grand Theft Auto måste ju vara det svåraste hittills. Som Mona Lisa har sitt leende. Då döljer också du en hemlighet. Kärnor, jag ser dem. Vill gärna ta ner dem till dig. Ha, ha. Lagagård, skickar du shampoos? Nå ja. situationen är följande. En vansinnig mördare har precis brutit sig in på stationen. Det är fem meter mellan dig och pistolen. Vad gör du? Är han beväpnad? Självklart. Nå, no. jag skulle rulla över skrivbordet och inta försvarspositionen. Sen skulle jag avleda hans uppmärksamhet och göra en lågt flygande attack mot vaderna. När jag väl har hans vapen skulle jag avlossa varningskott. Full poäng, Lagagård! Helt enligt boken! Ska vi öva på de här rullningarna? Lagergård, 3,6 sekunder, det är stationsrekord. Får jag nu? <skratt> där bortom himlen finns en evighet, om du vill upptäcka det där med mig. Ta första steget och visa mig det. <skratt> Lagergård, vad är det du har där på vänster sida? Det här, det är bara ett gammalt R. Få se! Oj, oj! Är det från den där krocken? Det är Elliot. Kamraten Yra och satt ett vådaskott Snyggt! Jag borde skaffa R! Jo, ja, det, det är nog häftigt. <skratt> 1-9-1 till centralen! 1-9-1 till centralen! Centralen här, Kom! Vi har en situation här i såghöjdens närköp. Skottlossning, fem döda och tiotals skadade. Begär all tillgänglig förstärkning, även specialenhet för brännskador och kemikalier. Uppfattat, skickar ut allmänt alarm och begäran om specialenheter. Och... Ja, och, och, och skicka en miniambulans för barnen. Gärningsmännen tungt beväpnade med maskingevär Och... Att vara polislagare, det är nog det bästa. Jo, det är nog så. Jag menar, vad det att man får bära vapen, det gör ju det automatiskt till det bästa. Jo, så är det. Och sen får vi ännu till lön för det, och polisbil. Jag skulle göra det här gratis, ja. Jo, så är det nu. Nej, nu får det räcka med skrivbordsjobb. Om vi skulle först ta en dusch och sen kör vi med bilen riktigt snabbt. Hej Lufsen! No, Möja hemma ja. Vad heter Lufsen? Är du glad att se Matte? ja? Vad är Ninja?! Vilken unödig ulycka! Ifall Pernilla hade haft flepp och Toys Animal Talk hade det låtit så här istället! Hej Lufsen! No, Möja hemma ja. Vad är det, Lofsen? Hej, hör du. Käll hit in i Mattes nya översättare. En ninja står bakom dörren och vill döda dig. Va? Tur att jag kan karate? Vad säger du det? Leppu Toys Animal Talk ger dig exklusiv insikt i djurens liv och tankar. Låt ditt husdjur tala in i Mikken och Animal Talk översätt dig genast djurets språk till vanlig begriplig svenska. Åh, oh, vad du är gullig, Moses. ja. Vens gulligaste hit till micken Som att det förstår Ge mig mat, mat inte Jävla torrfoder, bitar halspulsådarn Av dig, PS Jag är dräktig med grannens skatt. Kleppotoy's animal talk Förändra din syn på våra fyrbenta vänner Och på allt som krälar, kryper och flyger i luften Åh, vad underbart Med solsken och fågelsång Inte ens Mozart kunde skapa Så vackra melodier som fåglarna mm. Nån som vill ha sex med mig. Nån som vill ha sex med mig, någon som vill ha sex med. Mig. Någon som vill ha sex med mig. Köp genast animaltak från Peppethåll, så får du syster produkten sporgottak på köpet. Path är en sporgor. Då ska vi se vad han säger nu. Jag verkar ha förlagt mina byxor kan här undvara 5 euro. Nej, no, men självklart. Hej, son! Lyssna på radio. Läpp upp. Fredag klockan tolv. Det söndag. Klockan tre. Sluta slå mig. Slå i tåget. Hej, nu slår du min... Det här är Radioplepp med Ted och Kai, och vi är på väg mot den stora finalen i vår påskspecial. Kai, vad det är kul i häktet! Ted, jag talar inte med dig. Haha. <laughs> Jag och Ted har haft lite meningsskiljaktigheter idag men nu ska vi inte tänka på det för det är påsk och Klaus, är, är du redo att tända brasan? Ja men Redo as a virgin for my sex. Bra! Klaus här så har byggt och förberett en enorm påskbrasa medan jag och Ted har sysslat med några andra påsksaker och nu står vi här och njuter av kvällen med korvar och lemonad och vi ska riktigt just få igång brasan. Ja, men ni påskbrasor är ju fint traditioner i Norden. Det är minnesmärken. Vet ni ens varför man eldar påskbrasor här i Norden? No, det var väl för att skrämma häxorna? Ja, typ. nu ska jag berätta. Det hände sig på den tiden då män var män och kvinnor var häxor att den svenska, kon... att den svenska konungen Werner Xvi fick bud om att häxorna hotade kungariket. Min konung, åkrarna torkar ut, brunnarna sinar, korna mjölkar blåbläck, vi anar trolltyg i mossen! Min bästa bonde, tag dig i akt till häxornas makt är inte att förakta. Konungen kallade till sig rikets visaste man och fick sina rädslor bekräftade. Utan tvekan har vi här att göra med häxeri. Sådana djävulens älskarinno bör sättas i låshus Men då talade biskopen med sträng röst Mot häxeri byter varken piska eller låshus Elden är vår enda frälsning mot häxornas skräckvälde Konungen Värmörksvig kliade sig i skägget och uttalade de berömda orden <laughs> Vi tuttar på allt –med tuttar, som tuttarhäxkonst. Och så blev det. Rikets nätter lystes upp av lågor– –då bål rästes i varje socken –och häxornas skrik ekade över berg och dalar. –Far, jag är rädd! Då –Var icke rädd, min pojk. Häxorna ska aldrig skada oss igen. –Men far, det är ju mor som vi har tuttat på. Soldater, vi har en häxpöjk! En upp, upp honom! Och den hösten dingnade fälten av sad och, och sånt. Och än idag så tänds i Norden brasor varje påsk för att minnas tiden då Werner Xvi räddade universum. Ja, du kan historia, Klaus. Ja, jo. <laughs> And now, behold the brasa. Med en enkel tändsticka ska jag skapa en brasa ni aldrig sett maken till. <laughs> stopp, stopp, stop, stopp. Bort, tänd inte. <laughs> Men jag fick bara en sån känsla i magen att Klaus... Inte hade du väl satt typ något farligt i brasan? Som nitroglycerin eller, eller dynamit eller, eller någonting som spränger? Men varför skulle jag göra det? Nej, no, men det brukar du ju göra. När har vi någonsin haft dig att göra någonting så det inte skulle ha skitit sig? Ja, men kom igen. Lägg av. Jag har kämpat hela dagen för att ni ska få er brasa. Men... Ja, nu tänder jag. Glad påsk.